23 липня 2021 року Перше. Ти впевнений, що твій друг зник саме того вечора? – запитує Голлі. Джером купив хлопцям молочні коктейлі, і вони попивають їх, лежачи на траві в зоні для пікніка. «Евен», – відповідає рудоволосий Томі Едісон, – «тому що його мама подзвонила моїй мамі, щоб дізнатися, чи він не залишився в нас, і він був відсутній у школі наступного дня». Ні, каже Річі Гленман, клоуни з огидною звичкою пхати до носа картоплю фрі. Голі занотували їхні імена. Це було пізніше, десь на тиждень-два, здається. Говорили, наче він утік до дядька у Флориду, каже хлопець у високому капелюсі Енді Вікерс, Його мати, він підносить невидиму пляшку до рота і булькає горлом, затримували заводіння в нетверезому стані. Хлопчик з прищами Роні Свідровський. Хитає головою. Він виглядає урочисто. Не тікав він до Флориди. Його викрали. Він стишує голос. Говорили, то був Слендермен. Слендермен. Тонка людина. Слендермен. Слендермен. слендер Персонаж, створений учасником інтернет-форуму Something Awful в 2009 році, внаслідування персонажам міських легенд. Інші хлопці вибухають сміхом. Річі Гленман штовхає його плечем. «Слендер не існує, дурило, Він міська легенда, як-от паркова відьма! Балін, ти розлив мій коктейль!» Голі звертається до Томі Едісона, який здається найрозумнішим. «Ти справді думаєш, що ваш друг Пітер зник того вечора, коли ви бачили його востаннє?» «Не точно. Це ж сталося більше двох років тому, але, здається, так. Я ж казав, наступного дня його не було в школі». «А, просто прогулював», – каже Ронні Свідровський. «Смердюк весь час прогулював, тому що його мати…» «Ні, це було вже пізніше», – наполягає Річі Гленман. «Я впевнений тому, що після цього ми з ним грали в парку, в четвертаки, на дитячому майданчику». Вони сперечаються ще якийсь час, і Свідровський починає наводити обґрунтовані й логічні аргументи на користь існування Слендермена, котрий за чутками був викладачем коледжу, але Голлі вже почула достатньо. Зникнення Пітера Смердюка Штайнмана, якщо він взагалі зник, майже, напевно, не має нічого спільного зі зникненням Бонні Дал, Але вона має намір дізнатися трохи більше – Хоча б тому, що Дейрі Уип і ремонтна майстерня знаходяться всього за півмилі одна від одної. Джет Март, де востаннє бачили Бонні, також досить близько. Джером дивиться на Голлі, і вона йому киває. Час іти. Вдалого вам дня, хлопці, каже Джером. І вам відказує Томі Едісон. Клоун вказує на них заплямованим кетчупом пальцем і резюмує. Вероніка Марс і Джон Шафт. Хлопці валяться на траву сміху. з усміху. З півдороги через стоянку Голлі повертається. Томі, того вечора, коли ви з Річі бачили Піта, у нього був скейтборд, так? Ну, він завжди був при ньому, каже Томі. Річі додає. І через тиждень, коли ми грали в четвертаки, теж був кульгава аламеда з кривим колесом. А навіщо питаєш? запитує Томі. Та просто цікаво, відказує Голлі. Це правда. Їй цікаво. Такий метод розслідування. Друге. Коли вони повертаються на пагорб до своїх машин, Голлі дістає сережку з кишені та показує її Джерому. Ого, її? Майже впевнена. Як, копи перемудрилися її не знайти? Я не думаю, що вони шукали, каже Голлі. Маєш премію Шерлока Холмса за чарівне виявлення. Дякую, Джероме. З приводу Смердюка Штайнмана, кому з них ти схильна вірити? Родому чи клоунові? Голік ідає на нього несхвальний погляд. Чому б нам не називати його Пітером? Смердюк – неприємне прізвисько. Джером не знає про дитячі травми Голі. Його сестра Барбара знає. Але йому відомо, який це біль, коли хтось ненавмисно торкається чутливого місця. Пітер. Плюс. Зрозумів. Піт відтепер і назавжди. Тож, чи вони бачилися в останній того вечора біля Дейрі чи чи за тиждень у парку він ще грав у четвертаки з містером картопля в носі? Якби пропонували вгадати, я б сказала, що Томмі правий, а Річі переплутав дні. Зрештою, це сталося два з половиною роки тому, Дуже давно, коли ти в такому віці. Вони підходять до автомайстерні, Джером промовляє. А як ти дивишся на те, щоб дати мені трохи попрацювати зі Штайнманом? А як же твоя книга? Я вже говорив, чекаю на інформацію. Редактор наполягає. Мова йде про Чикаго 90 років тому плюс-мінус. І це потребує маси досліджень. Ти впевнений, що не зволікаєш? У Джерома чудова посмішка, просто чарівна, і він осяює нею все навколо. Думаю, в чомусь ти права, але шукати загублених дітей цікавіше, ніж полювати на загублених собак. Це звичайний підробіток Джерома у Finders Keepers. Ти ж не думаєш, що справи Дали Штайнман пов'язані між собою, правда? Ну вони різного віку та різної статі, та й різниця понад два роки, тому, мабуть, ні. «Але що я завжди кажу про слово «мабуть», Джероме?» «Що це ліниве слово?» «Саме так. Це...» Вона раптом робить різкий вдих і прикладає руку до грудей. «Що таке?» «Ми не вдягли маски. Я навіть не подумала, і вони теж. Але ти ж вакцинована двічі, і я. Як думаєш, хтось із них хворий?» «Мабуть, ні». Каже Джером, і, зрозумівши, яке слово щойно використав, сміється. Вибач, важко позбутися старої звички. Голі посміхається. Старої звички насправді важко позбутися, і саме тому вона не проти покурити. Третє Джером обіцяє поговорити з батьками хлопчика. Принаймні, він точно дізнається, чи Штайнман справді зник, чи втік до свого дядька, чи щось ще. Якби мати Штайнмана була алкоголічкою, як припускав Енді Вікерс, хлопця могли б навіть віддати у прийомну родину. Робота, як вважається Джеромові, полягає у тому, щоб підтвердити, що справи Штайнмана і Дал не пов'язані між собою. Голлі обіцяє йому 100 доларів на день, мінімум за два дні, плюс витрати. Вона майже впевнена, що він попросить Барбару поритися в інтернеті, але поділить обов'язки і навіть підключить Стівена, так що все буде добре. «Що ти збираєшся робити?» – запитує Джером. «Планую прогулятися парком», – каже вона, – «і подумати». «Ти це вмієш і маєш досвід». Четверте. Голі знаходить стежину, що відходить ліворуч, і простує нею до великої скелі, котра височіє над проспектом Редбенк. Вона сідає на камінь і закурює. Думка постійно повертається до велосипедного шолома Бонні Далл. Сережка могла впасти і загубитися, але велосипедний шолом – значно помітніша річ. Якщо Бонні раптово вирішила, що їй набридло сперечатися з матір'ю, і настав час покинути місто – тоді навіщо залишати велосипед і брати з собою шолом? Якщо на те пішло, навіщо взагалі залишати досить дорогий 10-швидкісний байк там, звідки його майже 100% попруть? Пощастило, що не вкрали, якщо припустити, що Марвін Браун говорить правду. Але переконатися в цьому з достатньою впевненістю буде досить легко. Зниклий велосипедний шолом є найвагомішою причиною, чому вона вважає, що дал викрали. Голі уявляє собі сценарій, за яким Бонні намагалася втекти від потенційного викрадача, але дісталася лише до дальнього кінця автомайстерні. Вона вступає у боротьбу. Сережка падає. Сидить у машині викрадача, Голі уявляє маленьку вантажівку без вікон, із шоломом на голові. Можливо, чоловік нокаутує її, можливо, зв'язує, можливо, він навіть убиває її, навмисне чи випадково. Він залишає записку друкованими літерами і приклеює скотчем до сидіння велосипеда. З мене досить. Якщо хтось вкраде велосипед – добре, якщо ні – всі подумають, що Бонні вирішила втекти. Теж ні вроку. Голлі сумнівається, чи все сталося саме так, якщо взагалі сталося. Але так могло статися. Присмерк на проспекті Редбенк малявий рух, коротка боротьба, котру можна сплутати з дружньою розмовою чи обіймами закоханих, цілком вірогідно. Що ж до іншої можливості поїхати з міста під впливом моменту, то наскільки це ймовірно? Підліток може раптом вирішити, що з нього досить і втекти. Голлі сама розважалася такими фантазіями в старших класах. Але 24-річна жінка, котра має роботу, яка їй вочевидь подобається. А як щодо останньої зарплати? Лежить у кабінеті боса? І жодної валізи, і лише речі в рюкзаку? Голі не вірить у це. І вона впевнена, що Ізабель Джейнс теж не вірить. Але якщо хтось і може підтвердити її душевний стан на момент зникнення, то це точно подруга і колега Лакіша Стоун. Голі докурює сигарету і кладе недопалку маленьку жерстяну коробку до інших мертвих солдатів. Навколо великого каменя розкидані недопалки, але це не означає, що вона має додавати сміття. Голі дістає телефон із сумочки. Режим не турбувати ввімкнений, відколи вона вийшла з офісу. Два пропущених дзвінки, обидва від якогось Девіда Емерсона. Це ім'я їй знайоме, і воно асоціюється з матір'ю. Він залишив голосове повідомлення, але вона поки що ігнорує його і телефонує Джерому. Вона не хоче відволікати його від кермування, і тому говорить коротко. Коли говоритимеш з матір'ю Пітера Штайнмана, і раптом з'ясується, що хлопчик справді зник, запитає, чи залишився скейтборд. «Зроблю, щось іще?» «Так, слідкуй за дорогою». Вона завершує дзвінок і прослуховує повідомлення. «Привіт, мій згібні! Це Девід Емерсон. Будь ласка, передзвоніть мені, коли буде зручно. Це стосується майна вашої матері», – після паузи він додає. «Щиро співчуваю і дякую за ваші зауваження на останній зустрічі». Тепер Голі знає, звідки їй знайоме ім'я Емерсона. Мати згадувала його під час одного з сеансів фейстайм після того, як потрапила до лікарні Милосердя. Це було ще до того, як її підключили до апарату штучної вентиляції легені, коли вона ще могла говорити. Голі вважає, що лише адвокат здатен вигадати спосіб говорити про похорон, як про останню зустріч. А щодо статків Шарлотти, Голі про це навіть не думала. Вона не бажає говорити з Емерсоном, їй хочеться хоча б на день забути про все, окрім справи, тому вона негайно передзвонює, взявши паузу, лише щоб запалити ще одну сигарету. Улюблена примовка матері, яка врізалася у пам'ять Голлі з раннього дитинства. Те, чого не хочеться робити, потрібно зробити в першу чергу, тоді це перестає муляти. Це, як і багато інших уроків дитинства, застрягло в голові Голлі назавжди на краще чи на гірше. Відповідає сам Емерсон, тож Голлі припускає, що він один із багатьох, хто зараз працює з дому, без асистента, якого люди сприймали як належне до епідемії. Привіт, містере Емерсон, це Голлі Гібні. Я передзвонюю. Вона роздивляється зверху проспекта Редбенк, котрий звідси видно на півмилі. Він цікавить її більше, ніж адвокат. Дякую, що передзвонили, і ще раз співчуваю вашій втраті. Усе там покинуте, крім Юсторіт, думає вона. І це не схоже на те, що в них неабиякий прибуток. На цьому боці вулиці найменш відвідувана частина парку, куди й чепурні громадяни бояться ступати навіть серед білого дня. Хіба існує краще місце, якщо ти плануєш когось викрасти? Міс Гібні, ви і тут? Так, я тут. Що я можу для вас зробити, містере Емерсон? Ви говорили щось про маєток моєї матері, чи не так? Думаю, обговорення не забере багато часу. Я працював на вашого дядька Генрі до того, як він пішов на пенсію, тож Шарлотта залучила мене написати заповіт і призначила виконавцем. Це сталося після того, як їй вперше погіршало, а тест показав позитивний результат на коронавірус. Немає потреби зачитувати його на сімейних зборах. Які там збори, думає Голлі, коли двоюрідна сестра Джейні давно померла, а дядько Генрі мешкає у центрі догляду за людьми похилого віку. І останні гроші навстручку. Залишається вам. Вибачте, прокидається Голлі, я втратила вас на секунду. Пробачте, я сказав, що за винятком кількох дрібних нюансів, ваша мати залишила вам все. Ви маєте на увазі будинок? Вона не в захваті і збентежена. Спогади, які залишилися в неї про той будинок і той, що йому передував у Цинценнаті, здебільшого темні й сумні. Їх ланцюжок веде до останньої різдвяної вечері, на якій Шарлотта наполягала, щоб донька одягла капелюх Санти, той самий, який Голлі одягала на свято ще дитиною. «Це ж традиція», – вигукувала мати, нарізаючи суху, як сахара індичку. Голлі уявила себе 55-річною і в шапці Санти. Так, будинок і всі меблі в ньому. Я припускаю, що ви захочете його продати. Звичайно, вона продаватиме. І Голлі в голос погоджується. Її бізнес у місті. Навіть якби вона працювала в іншому місці, жити в материному будинку в міделбрук Стейтс скидалося б на життя в дурдомі. Тим часом радник Емерсон продовжує щось про ключі, і їй доводиться знову просити його перемотати назад. Я кажу, в мене є ключі, і думаю, ми повинні домовитися про час, коли ви зможете підійти сюди та оглянути майно. Поглянете, що захочете зберегти, а що продати. Розчарування голі зростає. Я не хочу залишати нічого. Емерсон сміється. Це типова перша реакція після смерті близької людини, але ви повинні пройти через це. Як довірена особа місі з боюся я мушу наполягати. По-перше, щоб з'ясувати ремонт, якого рівня знадобиться перед продажем. І по-друге, виходячи з багаторічного досвіду, думаю, ви все ж таки знайдете речі, які захочете залишити. Чи могли б ви під'їхати завтра? Я знаю, що це дуже скоро, ще й субота, але в таких ситуаціях зазвичай краще раніше, ніж пізніше. Голі хоче заперечити, сказати, що має справи, але голос матері знову втручається. Це причина, Голі, чи просто виправдання? Щоб дати відповідь, вона мусить запитати у себе, чи зникнення Бонідал є терміновою справою, перегонами з часом випадком на кшталт того, коли Брейді Гартсфілд планував підірвати Мінго Аудиторіум під час рок-концерту. Ні, це не так. Бонні зникла з поля зору понад три тижні тому. Іноді людей, яких викрали, знаходять і рятують. Частіше – ні. Голлі ніколи б не сказали цього Пенні, але все, що могло статися з Бонні Рей, майже напевно вже сталося. Брейді Гарцфілд. Один з героїв романа Стівена Кінга «Містер Мерседес». «Мабуть, я таки під'їду», – відповідає вона і останнє затягується цигаркою. «Ви могли б прислати туди когось сьогодні, щоб продезінфікувати будинок?» «Гадаю, це зайва обережність, та й звучить дещо параноїдально, але...» Зовсім ні, зовсім ні. Ми ще не все знаємо про цей вірус, чи не так? Жахлива штука, просто жахлива. Я зателефоную в компанію, з якою раніше співпрацював. Проблеми зі страхуванням, те все. Думаю, вони нададуть людей десь у дев'ятій. Якщо так, чи ви згодні зустрітися об одинадцятій? Голі зітхає і гасить цигарету. Підходить. Думаю, дезінфекція влетить мені в копієчку, особливо у вихідні. Емерсон знову сміється, його сміх приємний, легкий, як пух, і Голі припускає, що він часто ним користується. Певен, ви можете собі дозволити ваша мати була досить заможна, та ви й самі знаєте. Голі замовкає, не те щоб вражена, але точно здивована. Справжній шок в неї попереду. Голі, мій згібні, ви зі мною? Боюся, я чогось не знаю, проказує Голі. Вона була добре забезпечена, як і дядько Генрі, але це було до Деніела Гейлі. Не чув цього імені, даруйте. Вона ніколи не згадувала Гейлі? Інвестиційний радник, чарівник з уолл стріт знаменитий персонаж, який забрав усе, що було у матері та дядька, і втік на один із тих островів, звідки немає екстрадиції. Разом із Богом знає скількома чужими грошима, включно з більшою частиною моїх. Вибачте, місь Гібні, але я дійсно не в курсі. Справді. Голлі розуміє, що здивування адвоката має певний сенс. Коли велося про неприємні моменти, Шерлота Гібні виступала гросмейстером недомовок. Гроші були, але їх більше немає. Тиша. Потім. перемотаємо назад. Ваша двоюрідна сестра Олівія Трелоні померла. Так, фактично покінчила життя самогубством. Голі справді деякий час їздила на Мерседесі свого значно старшого від неї кузена, справжньої керованої ракети, якою Брейді Гарцфілд убив вісім людей та поранив десятки інших просто у центрі міста. Для Голі полагодити Бенц, змінити його колір і їздити на ньому було актом зцілення, і припускає вона непокори. Вона залишила значну суму грошей своїй сестрі Джені Джанель. Так, і коли Джанель раптово померла? Це один із способів самовизначення, думає Голлі. Брейді Гарцфілд підірвав Джейні, сподіваючись отримати Біла Годжиза. Більшість її статку дісталася вашому дядькові Генрі та вашій матері, а для вас було відкрито цільовий фонд. Це частка Генрі, з якої оплачується його нинішнє, так би мовити, пожиттєве проживання. Голлі в голові починає розвиднюватися тільки це неправильна метафора. У ній починає темніти. Маєток Генрі також перейде до вас після його смерті. Моя мати померла багатою? Це ви маєте на увазі? Дійсно, досить багатою. Ви не знали? Ні, я знала, що колись вона була багатою. Голлі думає про кісточки доміно, які падають акуратною лінією. Чоловік Олівії Трелоні заробив гроші. Олівія їх успадкувала. Олівія покінчила життя самогубством. Джейні успадкувала статки Олівії. Брейді Гарцфілд підірвав Джейні. Шарлотта та Генрі успадкували весь капітал або більшу його частину. Грошова маса неухильно стирається через податки та гонорари адвокатів, але все одно там має бути надзвичайно пристойна сума. Мати Голлі вклала власні кошти та гроші Генрі в Деніела Гейлі з Бердік, Гейлі і Ворен. Пізніше вона інвестувала більшу частину коштів за згодою Голлі, а потім Гейлів вкрав усе. Так Шарлота говорила своїй дочці, і не було причин їй не вірити. Голлі запалює ще одну сигарету. Яка вже за сьогодні? Дев'ята? Ні, одинадцята. А ще ж тільки обід. Вона думає про пункт у заповіті Джейні, котрий змусив її заплакати. Я залишаю 500 тисяч доларів у довірчій власності своєї кузині Голі Гібні, щоб вона могла здійснити мрії. Міс Гібні, Голі, ви все ще тут? Так, дайте мені секунду. Але їй потрібно більше, ніж мить. Я вам перетелефоную. Каже вона і скидає дзвінок, не чекаючи відповіді. Чи знала її двоюрідна сестра Джейні, що налякана самотня дівчина Голлі мала поетичні амбіції? Сама Голлі не сказала, але Шарлотта, Генрі, та й врешті, яке це має значення. Голлі не була обдарованою, хоч би як відчайдушно прагнула стати поетесою. Вона знайшла те, що вміє робити добре. Завдяки Білу Годжесу вона отримала нову мрію – стати кращою. Мрія трохи спізнилася, але краще пізно, ніж ніколи. Одна з улюблених примовок матері лунає в голові. «Ти думаєш, я зроблена з грошей?» Але Емерсон стверджує зворотне. І це було не раніше, а вже після смерті Джейні. А як щодо її втрати? Втрати Генрі? Втрати більшої частини трастового фонду Голлі через підлого Деніела Гейлі? Голлі швидко прогуглює Деніела Гейлі, а потім Бердіка й Ворена, двох інших партнерів. Не знаходиться нічого. Як Шарлотта могла це зробити? Завдячуючи тому, що тоді Голлі була вбита горем через смерть Біла Годжеса і в той самий час провадила розслідування? Чи тому, що сліпо довіряла матері? Але якщо так... Але я бачила папери, шепоче вона. Кілька разів я навіть бачила активи. Генрі допоміг їй обдурити мене, більше нема кому. Але наразі Генрі глибоко занурений у деменцію і ніколи не відповість на питання чому. Вона передзвонює Емерсону. Про яку суму йде мова містере Емерсон? Це запитання, на яке Емерсон зобов'язаний відповісти, тому що все, що було у Шарлотти, тепер належить Голлі. Якщо враховувати її банківський рахунок і поточну вартість портфеля акцій, каже Девід Емерсон, я б оцінив вашу спадщину трохи більше, ніж у шість мільйонів доларів. Якщо припустити, що ви переживете, Генрі Сіруа, додасться ще три мільйони. І гроші були завжди? Їх ніколи не крав довірений фахівець з інвестицій моїх матері та дядька? Ні, я не знаю, звідки ви це взяли, але... Голі гарчить, що зовсім не схоже на її звичайний м'який тон тому що вона мені сказала».